Надзвичайно, не кожного для мене дня вдається спонтеличити співробітника розвідувального управління. Не кожного дня співробітника Національного управління військово-космічної розвідки запрошує до ВПС 1 президент у футболці та джинсах. Президент знову розсміявся. У двері Офісу тихо постукали, то принесли каву. Увійшла жінка, член екіпажу, несучи на таці олов'яне горнятко з кавою та дві олов'яні чашки. Президент подав знак, вона поставила тачу на стіл і вийшла. Вершки, цукор, спитав Герні, і підвівся, щоб налити кави. Вершки, будь ласка, відповіла Рейчел, вдихаючи густі пагощі. О такої! Президент Сполучених Штатів персонально подає мені каву. Захарій Герні, подав Рейчел важку олов'яну чашку. «Справжній Пол Ревер», – зауважив він, – «один із нечисленних предметів розкоші, які тут є». Рейчел відсорбнула напій. Такої доброї кави їй ще ніколи не доводилося коштувати. «Взагалі, – то сказав президент, наливаючи собі чашку і знову сідуючи, – у мене обмаль часу, тому одразу до справи. З словами він кинув у чашку кубик цукру і уважно поглянув на співрозмовницю. Чомусь мені здається, що Біл Пікерінг устиг попередити вас, що єдине, для чого я вас міг запросити, це щоб вигідно використати з політичною метою. Саме так він і висловився, сер. Президент розсміявся. Цинніком він був, циніком і залишається. То він помилився. Жартуєте усміхнувся президент. Білл Пікерінг ніколи не помиляється. Він волучив у десятку, як завжди. Лімузин поволі пробирався до офісу сенатора Секстона крізь напорушений транспортний потік. А Габріель Еш байдужим поглядом дивилася у вікно і думала про те, як дійшла до цього етапу свого життя. Бо саме цього вона прагнула. Чи не так? «Я їду в лімузині з наступним президентом Сполучених Штатів». Габріель поглянула через замшевий салон афтана сенатора, який сидів, глибоко поринувши у думки. Вона захоплювалася його бродливим обличчям та бездоганним вбранням. Він і справді мав президентський вигляд. Уперше Габріель побачила виступ сенатора Секстена три роки тому, коли вивчала політологію, Корнельському університеті. Вона ніколи не забуде, як його очі пронизували аудиторію, немов посилаючи повідомлення безпосередньо їй «Довірся мені». Після промови Габріель стала в чергу симпатиків, щоби познайомитися з ним. «Габріель Еш», сказав сенатор, прочитавши її ім'я на бейджику, що ж красиве ім'я для красивої молодої жінки, і кинув на неї спокійний, доброзичливий погляд. «Дякую, сер, відповіла Габриэль, відчуваючи упутиску руки силу та енергію цього чоловіка. «Мене надзвичайно вразила основна теза вашої промови». «Радий чути», – відповів Секстон, – і тиснув їй у руку свою візитівку. «Мені завжди потрібні талановиті молоді люди, які поділяють мої погляди. Коли закінчите університет, знайдіть мене. Мої люди підшукають вам роботу». Габріель була розкрила рота, щоб подякувати йому, але сенатор уже розмовляв з наступним прихильником, котрий стояв у черзі. Однак усі наступні місяці Габріель ловила себе на тому, що стежить по телевізору за політичну кар'єру сенатора. З захватом спостерігала вона, як той виступав проти надмірних урядових витрах, Ініціював бюджетне скорочення, займався удосконаленням і спрощенням податкової системи, щоб збирати її більш ефективною, підтоплював жирок управління боротьби з наркотиками і навіть добивався скорочення надмірних програм, що стосувалися держслужбовців. А потім, коли дружина Секстона несподівано загинула в автокатастрофі, вона з побожним заходом дивилася, як сенатор обернув негатив. На позитив. Піднявшись над особистим нещастям, сенатор заявив на весь світ, що болотуватиметься в президенти і решту своєї політичної кар'єри присвятить пам'яті загиблої дружини. Саме тоді Габріель і вирішила взяти безпосередню участь у виборчій кампанії сенатора Секстона, щоб тісніше з ним співпрацювати. І вона дійсно зблизилася з ним, як ніхто інший. Габріель пригадала ту ніч, яку вона провела Секстоном у його розкішному офісі, і поморщилася, намагаючись заблокувати не надто приємні картини, що почали виринати в її свідомості. Що я собі думала? Вона знала, що мала опиратися, але чомусь не змогла. Седжвік Секстон так довго був її ідолом, і подумати тільки він її забажав. Лімузин вскочив у вибоїну і різко повернув Габрель до реальності. З тобою все гаразд? спитав секстон, переключивши увагу на неї. Габрель швидко зобразила посмішку. Чудово, невже ти й досі думаєш про ту чорнуху? Та трохи непокоюся, якщо чесно, знизала вона плечима. Забудь. Та чорнуха найкраще, що було в моїй компанії. Як дізналася Габріель на власному, не зовсім приємному досвідові, чорнухою на політичному жаргоні називається витік інформації про те, що, наприклад, ваш конкурент користується збільшувачами пеніса або підписався на порнографічний журнал для голубих. Вдаватися до чорнухи – не вельми шляхетна тактика, але коли вона спрацьовувала, то спрацьовувала масштабно. Однак траплялося, що Чорнуха могла вдарити бумерангом. І вона таки вдарила бумерангом. Приблизно місяць тому персонал виборчої кампанії президента, занепокоєний падінням рейтингу свого шефа, вирішив проявити агресивність і злив у пресу історію, яка, на його думку, була правдивою. Проте що сенатор Секстон крутив роман зі своєю асистенткою Габріель Еш. На превеликий жаль для Білого дому беззаперечних доказів не було, і сенатор Секстон, твердо вірячи, що найкращий захист – це активний напад, скористався слушним моментом і перейшов у атаку. Він скликав прес-конференцію для загальнонаціональних мас-медіа і заявив про свою невинуватість і обурення – Безпеставними чутками повірити не можу, заявив він, дивлячись у камеру очима, сповненими болю, що президент вирішив заплямувати пам'ять моєї покійної дружини цими злосливими плітками. Виступ сенатора був настільки переконливим, що Габріль сама майже повірила в те, що між ними ніколи і нічого не було, спостерігаючи, як легко і невимушено він брехав. Вона збагнула, що насправді сенатор Секстон – людина дуже небезпечна. Останнім часом Габріель, яка була впевнена в тому, що поставила на найсильнішого коня у президентських перегонах, почали долати сумніви, що вона поставила на найкращого та найчіснішого коня. Тісна співпраця з Секстоном відкрила їй очі. Сталося щось на кшталт того, коли захоплене дитинча потерпляє залаштунки студії «Юніверсал Пікчерс» і його наївний захват затьмарюється поступовим усвідомленням того, що Голлівуд – це зовсім не магія. І хоч і віра у головну тезу Секстана залишилася, Габріель почала ставити під сумнів самого автора цієї тези. «Ти, про що я хочу розповісти вам, Рейчел?» розпочав президент, має код УМБР. І цей код перебуває далеко за межами вашого нинішнього рівня допуску до секретної інформації. Рейчел здалося, що стіни літака насуваються на неї. Президент наказав привести її на Волопс-Айленд, запросив на борт свого літака, прямо заявив, що збирається використати її у політичній боротьбі проти батька. А тепер бач, Хоч і незаконно розголосити за закричену інформацію. Хоч який би приязний вигляд не мав Захарій Герні, Рейчел Секстон щойно дізналася про нього одну важливу річ – цей чоловік має залізну хватку. Два тижні тому, продовжив президент, НАСА зробила відкриття. Слова повислі у повітрі, і Рейчел не одразу збагнула їх зміст. НАСА зробило відкриття, останні розвідувальні звіти не містили нічого екстраординарного щодо космічної агенції. Звісно, нині вже всі звикли, що чергове відкриття НАСА означає ніщо інше, як іще одну спробу вибити побільше грошей на якийсь проект. «Поки ми не перейшли до суті справи, – сказав президент, – я хотів би дізнатися, – чи поділяєте ви батьківський птицизм стосовно дослідження космосу?» Рейчел дуже не сподобалася ця фраза. «Сподіваюся, ви запросили мене сюди не для того, щоб попросити контролювати випади мого батька проти НАСА». Генрі розсміявся. «Чорт, забирай, ну звісно, що ні. Я надто довго був сенатором, аби зрозуміти, що Седвіка Секстона не здатен контролювати ніхто». Мій батько – опозиціонер, пане президент. Усі більш-менш відомі політики є опозиціонерами. Вони шукають слушної нагоди, щоб здобути вигоду. І, на жаль, НАСА надала їм таку нагоду. Кілька останніх провалів НАСА, що вишукувалися в безперевній лацюг, були такими кричущими, що хоч плач, хоч скач. Супутники розвалювалися на орбіті. Космічні зонди – Безслідно зникали в неозорому Всесвіті, бюджет міжнародної космічної станції зріс у десятеро, і країни-учасниці почали розбігатися, як поцюки стонучого корабля. Було змарновано і пущено на вітер мільярди доларів, а сенатор Секстон осідлав цю вкрай вигідну тему, зробивши її улюбленою конячкою, котра обіцяла довести його аж до президентського крісла. Мушу визначити, – продовжує президент, – що останнім часом НАСА дійсно була ходячою катастрофою. Кожного разу, коли я детально вивчаю її справи, вона дає мені безліч причин плюнути на все і скоротити її бюджет. Рейчел побачила невеличкий плацдарм і спробувала зачепитися на ньому. Отже, пане президент, Хіба ж я не читала зовсім недавно, що ви вкотре врятували агенцію, виділивши термінову субсидію в три мільйони доларів, аби зберегти її платоспроможність? Президент усміхнувся. Ваш батько, певне, був всього дуже задоволений. Це все одно, що подати патрони кату, який зібрався вас розстріляти. А ви ніколи не чули свого батька у програмі нічний контур, Закерні. Космічний наркоман, і платники податків фінансують його згубну пристрість. Але ж ви самі продовжуєте підтверджувати його правоту, сер, Герніківнов. Не роблю секрету з того, що великий прихильник НАСА. І завжди був. Космічна гонка «Супутник», «Джон Глен», «Аполлон-11» припали на часи мого дитинства – тому я ніколи не вагався висловлювати почуття захвату і національної гордості за нашу космічну програму. В моєму розумінні чоловіки та жінки, що працюють у нас, це сучасні першопрохідці. Вони замахуються на неможливе, спокійно переживають свої поразки, а потім уперто повертаються до креслярської дошки, поки решта стоять і лише критикують. Рейчел мовчала, відчуваючи, як під тонким шаром президентського спокою вирує несамовите обурення безкінечними нападами її батька на космічну агенцію. Президент явно не поспішав переходити до суті розмови. «Сьогодні, – мовив Герні, підвищивши голос, – я маю намір докорінно змінити вашу думку про НАСА». Рейчел кинула на нього непевний погляд. «Можете вже...» Розраховувати на мій голос, сер, Краще зосередитися нарешті країни. Саме це я і збираюся зробити. Він відчерпнув кави і посміхнувся. І хочу попросити, щоб ви мені в цьому допомогли. Президент помовчив і нахилився до Рейчел. І в дуже незвичний спосіб. Рейчел відчула, як Зак Герні пильнує кожен її порох, як мисливець який намагається вирухувати, чи тікатиме його здобич, чи відчайдушно захищатиметься. На жаль, Рейчел не знала, куди б можна було втекти. «Наскільки я можу судити?» – сказав президент, доливаючи їм обом кави, «Вам відомо про існування проєкту НАСА, що має назву ССЗ». Рейчел ствердно кивнула. «Так, система спостереження за землею – Здається, батько кілька разів згадував про неї. Її неприхований сарказм змусив президента спохмурніти. Річ у тім, що батько Рейчел згадував цю систему при нагоді і без нагоди. Це був один із суперечливих та дорогих авантюрних проєктів НАСА. Созір'я з п'яти супутників, призначених для того, щоб спостерігати з космосу за нашою планетою і аналізувати стан її довкілля – збільшення озонової діри, таєння полярних льодів, глобальне потепління, знищення тропічних лісів. Метою проєкту було забезпечити екологів раніше небаченою макроскопічною інформацією, щоб вони могли краще прогнозувати майбутнє Землі. На жаль, проєкт ССЗ мав серйозні вади. Як і багато недавніх проєктів НАСА, його від самого початку обтяжували великі бюджетні перевитрати, а на горіхи за все це діставалися за Герні. Скориставшись підтримкою екологічного лобі, він проштовхував через Конгрес-проект ССЗ вартістю в полтора мільярда доларів, але замість принести очікувані результати і зробити внесок у загальну світову науку про землю, ССЗ швидко перетворилося на низку вкрай дорогих і невдалих запусків, збоїв у роботі комп'ютерів та похмурих прес-конференцій, що їх давали представники НАСА. Останнім часом єдиним усміхненим обличчям було обличчя сенатора Секстона, котрий вчасно нагадував виборцям, скільки їхніх грошей уже витратив президент на ССЗ і якими жалюгідними виявилися результати. Президент кинув кубик цукру собі в чашку. Хоч яким би дивним це не здалося, те відкриття НАСА, про яке я щойно сказав, було зроблено саме системою спостереження за землею. Рейчел зовсім розгубилися. Якби ССЗ дійсно досягла такого успіху, то НАСА необмінно б заявила про це хіба ж ні. Її батько шпитив ССЗ у мас тож космічна агенція з радістю ухопилася за будь-яку добру новину. «Я нічого не чула про це відкриття», сказала Рейчел. «Я знаю, що вони чули. Наса має звичко дещо притримувати оприлюднення гарних новин». У душу Рейчел закрався сумнів. «Наскільки я можу судити з власного досвіду, сер, відсутність новин – те зазвичай погана новина. стриманість не була сильною стороною відділу НАСА і зв'язків з громадкістю. В управлінні військово-космічної розвідки ходив жарт, що достатньо комусь із науковців НАСА перднути, як космічна агенція відразу ж влаштовує з цього приводу прес-конференцію. Президент насупився. Ну а як же? Я забув, що розмовляю з одним із вірних учнів Пікерінга, для якого секретність понад усе. Він і досі бідкається через те, що НАСА не може тримати язика за зубами. Секретність і безпека – це наша робота, сер, Пікерінг ставиться до неї вкрай серйозно. Щепак, просто мені не втямки. Чому ці два відомства, що мають так багато спільного, завжди знаходять причину погризтися між собою? І ще на початку своєї кар'єри Рейчел засвоїла, що хоча військова космічна розвідка та НАСА мали стосунок до космосу, їхня філософія була діаметрально протилежною. Перша була оборонним управлінням і тому засекречувала всю свою діяльність, що стосувалася космосу. В той же час НАСА, як науково-дослідна організація, широко і радо оприлюднювала всі свої досягнення і часто, як зауважував Вільям Пікенінг, на шкоду національної безпеці. Декотрі з найпередовіших технологій НАСА, наприклад, оптика високої роздільності для супутникових телескопів, систем зв'язку, далекої дії та пристроїв для отримання радіозображень, мали негарну звичку опинятися в розвідувальному арсеналі вороженалаштованих країн і використовувалися ними для того, щоб шпигувати за їх винахідниками. Біл Пікерін часто невдоволено бурчав, що науковці НАСА – великі розумники і навіть іще більше базікова. Однак дражливішою проблемою у стосунках цих двох організацій було те, що саме НАСА відповідала за записки супутників Управління розвідки і тому нещодавні невдачі з цими запусками безпосередньо били по розвідувальному відомству. Найгучніший провал стався 12 серпня 1998 року, коли ракета «Титан-4», що належала НАСА та ВПС, вибухнула за 40 секунд після старту, що призвело до знищення вантажу, який вона несла супутника Національного управління військово-космічної розвідки під кодовою назвою «Вортекс-2» вартістю в полтора мільярда доларів. Пікерінг особливо часто згадував про цю катастрофу. «Тоді ж чому НАСА не оприлюднила своє недавнє відкриття?» – з тиском спитала Рейчел. «Чому б не скористатися цією новиною для покращення власної репутації?» «У НАСА мовчать, тому що я...» Наказав мовчати, несподівано заявив президент. Рейчел здалося, що вона не розчула главу держави. Якщо це дійсно так, то президент своїм наказом учинив політичні характери з незрозумілою для неї метою. Це відкриття, продовжив президент, скажімо так, вражає своїми потенціальними наслідками не більше і не менше». Рейчел відчула на спині бентежний холодок. У світі розвідників вираз, вражаючи потенційні наслідки, рідко означав добру новину. Вона мимохідь подумала, що мовчанку НАСА, напевно, спричинила те, що супутники ССЗ зафіксували якусь неминучу природну катастрофу. І в результаті цього відкриття виникли проблеми. Жодної проблеми не виникло. Те, що відкрила ССЗ, є просто чудесним. Рейчел замовчила. А якщо я заявлю, що Наса щойно зробила відкриття надзвичайної наукової значущості, відкриття, яке виправдає кожен долар, який американці витратили на дослідження космосу, то що ви на це скажете? Рейчел не знала, що й думати. Президент підвівся. «Може, підемо прогуляємося?» Рейчел ступила слідком за президентом на блискучий трап літака ВПС-1. Ідучи східцями, вона відчула, як березневе повітря прочищає їй мозок. Та від ясності думок недавня заява президента почала здаватися ще нереальнішою. «Наса щойно зробила відкриття». Надзвичайною науковою значущості, котре виправдає кожен долар, який американці витратили на дослідження космосу. Уява Рейчел мала свої межі, тому вона пов'язала вагоме відкриття зі священною коровою НАСА, контактом із позаземною цивілізацією. На жаль, Рейчел надто добре знала цю корову, щоб не мати жодного сумніву в її абсолютній нежиттєздатності. Як аналітик розвідувальних даних, Рейчел постійно отримувала запитання від друзів, яким кортіла дізнатися, чи не приховує уряд інформацію про контакти з чужинцями. Вона не переставала жахатися теоріям, на які купувалися її начебто освічені приятелі. Розбиті під час посадки літаючі тарілки, сховані в секретних урядових ангарах, заморожені трупи прибульців із космосу і навіть викрадення безневинних громадян чужинцями для здійснення над ними хірургічних експериментів. Звісно, це ні синітниці. не було, ані чужинців, ані їхніх літаючих тарілок, схованих у бункерах. Кожен член розвідувальної спільноти добре знав, що переважна більшість випадків візуального контакту з чужинцями та викрадень – це продукт бурхливої уяви або ж витівки спритних шахраїв, охочих заробити гроші на сенсації. А сфотографовані НЛО мали дивну звичку з'являтися поблизу тих американських військових баз, де перевірялися новітні секретні літаки. Коли фірма «Локхід» почала випробні польоти свого революційно-нового літака, «Реактивного бомбардувальника невидимки, кількість зафіксованих паяв НЛО біля бази ВПС «Едварс» зросла у 15 разів. «Бачу на вашому обличчі скептичний вираз», – сказав президент, скоса зирнувши на неї. Його інтонація спонтеличила Рейчел. Вона уважно поглянула на Захарія Герні, не знаючи, як відповісти. «Ну, вагаючись, – почала вона. – Сподіваюся». «Ми не будемо серйозно говорити про чужинські космічні кораблі та маленьких зелених чоловічків». На обличчі президента з'явився вираз легкого здивування. «Рейчел, я майже не сумніваюся, що вам це відкриття видасться цікавішим, аніж наукова фантастика Рейчел відчула полегшення, збагнувши, що НАСА не в настільки відчадушному становищі, що намагається здивувати президента чергову історію про прибульців, та все одно його зауваження лише поглибило відчуття таїмничості. «Знаєте, – зауважила вона, – хоч би що там НАСА не знайшла, ця знахідка трапилася в надзвичайно слушний момент. Герні зупинився на трапі. Слушний? Як це? Як? Рейчел теж зупинилася» і здивована уп'ялася поглядом у главу держави. «Пане президент, нині НАСА веде боротьбу не на життя, а на смерть, аби виправдати своє існування, а вас піддають безперервним нападкам за те, що ви продовжуєте її фінансувати. Великий прорив чи відкриття стали би зараз панацеєю як для космічного відомства, так і для вашої виборчої кампанії». Звісно, вашим критикам може здатися, що момент оголошення про відкриття вибрано підозріло вчасно. То ви хочете сказати, що я або брехун, або дурень?» Рейчел відчула, як до горла підкотився клубок. «Я не збиралася висловлювати неповагу, сер. Просто я...» Заспокойтеся. Герні слабко усміхнувся і знову рушив униз по трапу. Коли керівник НАСА вперше розповів мені про це відкриття, я одразу ж відкинув його як абсурдне, і звинуватив екстрома в організації найгрубішого політичного шахрайства в історії Сполучених Штатів. Рейчел здалося, що колоку горлі дещо розсмоктався. На нижній сходинці трапа Герні зупинився і поглянув на неї. Однією з причин. Чому я попросив нас зачекати із розголошенням, було бажання захистити її. Значущість і масштабність такої знахідки набагато перевершує все, що будь-коли заявляла космічна станція. В її світлі тня-ні, навіть висадка людей на місяць. Через те, що всі, включно зі мною, можуть так багато здобути або втратити, я визнав за розумне забезпечити паралельну перевірку інформації – отриманою Космічною агенцією, і лише після цього виходити перед камерами і робити офіційну заяву. Рейчел ошалешено поглянула на президента. «Сподіваюся, що йдеться не про мене, сер. Герні розсміявся. «Ні, це не ваша спеціалізація. До того ж я вже отримав підтвердження через неурядові канали». Полегшення, яке відчула Рейчел, змінилося на нове занепокоєння – «Неурядові, пане президент, ви хочете сказати, що скористалися послугами приватного сектору в такій секретній справі?» Герні переконано кивнув. «Я зібрав групу зовнішньої перевірки. Чотирьох цивільних науковців, відомих людей споза меж НАСА, що мають незаперечну репутацію. Для спостережень вони використали власне устаткування і зробили власні незалежні висновки». Упродовж останніх двох діб ці цивільні науковці підтвердили правдивість відкриття НАСА без найменшої тіні сумніву. Тепер Рейчел відчула приємне здивування. Президент підстрахувався з типовим для нього пломбом, Найнявши безпристрасну групу скептиків, які не мали жодного зиску з підтвердження чи заперечення відкриття Герні убезпечив себе від підозру тому, що це всього-навсього хитрий маневр, загнаної в кут НАСА, яка таким чином намагалася виправдати свій гігантський бюджет і забезпечити переобрання президента, котрий приязно ставився до Космічної агенції, а також відбити наскоки сенатора Секстона. «Сьогодні о восьмій вечора, – сказав Герні, – я влаштову в Білому домі прес-конференцію, і розповім усьому світові про це відкриття. Після цих слив Рейчел відчула розчарування і пригнічення, бо фактично Герні нічого конкретного їй так і не сказав. А що це за відкриття, пане президент? Герні посміхнувся. Сьогодні ви переконаєтеся, що терплячість – це неабияка чеснота. Вам слід побачити це відкриття на власні очі. Я хочу, щоб ви повністю усвідомили нинішню ситуацію. І лише після цього ми перейдемо до наступного етапу. Керівник НАСА чекає на вас. Він розповість вам усе, що необхідно знати. А після цього ми з вами обговоримо вашу місію». Поглянувши у вічі президенту, Рейчел відчула неминуче наближення драматичного моменту і пригадала з догадку пікерінга про те, що «Білий дім» має у своєму розпорядженні якусь козирну карту. І виявилося, що пікерінг я зазвичай мав рацію. Герні кивнув, показуючи на найближчий авіаційний ангар. «Ідіть за мною», – сказав він, і рушив у напрямку цієї споруди. Рейчел розгублено пішла за ним. Будівля, що бовванила перед ними, не мала вікон, а її високі росувні двері були закриті та опломбовані. Здавалося, до ангару можна було потрапити лише через невеличкий боковий вхід. Двері були прочинені. Президент підвів до них Рейчел, а сам зупинився за кілька футів. «А тепер закінчуйте маршрут без мене», – сказав він, кивнувши на двері. «Заходьте всередину». Рейчел завагалася. «Ви не підете зі мною». Мені треба повертатися до Білого дому. Невдовзі ми знову поговоримо. Маєте з собою стільниковий телефон? Звісно, сер. Дайте його мені. Рейчел витягнула телефон і подала його президентові, гадаючи, що той запише свій приватний контактний номер. Натомість Герні поклав його собі до кишені. Ви тепер поза межами досяжності, пояснив президент. «При виконанні ваших робочих обов'язків в управлінні військово-космічної розвідки подбають. Ви ні з ким не будете розмовляти сьогодні, без щіткої вказівки від мене або керівника НАСА. Ясно?» Рейчел отетаріло витріщилася на нього. «Невже президент щойно вкрав мій мобільник?» «Після того, як він уведе вас у курс справи стосовно відкриття», Керівник НАСА зв'яже нас через захищені канали. Невдовзі ми з вами поговоримо. щасти вам. Рейчел поглянула на бокові дверцята і відчула зростаюче занепокоєння. Герні заспокійливо поклав їй руку на плече і знову кивнув на двері. «Запевняю вас, Рейчел, ви не пошкодуєте, що допомогли мені в цій справі». І не кажучи більше ні слова, президент широким кроком рушив до гелікоптера, який привіз Рейчел на базу. Він сів і машина злетіла. Зак Герні жодного разу не озирнувся. Рейчел Секстон стояла одна. на порозі ангару, на базі Волопс і вдивлялася в темряву за дверима. Їй здалося, що вона стоїть біля входу до іншого світу. З просторою порожнечі війнув про холодний пліснявий вітерець, наче споруда, дихала. А «Тут хто-небудь є?» – вигукнула вона з тремтячим голосом. Тиша! З дедалі сильнішим трепетом переступила Рейчел через поріг. На мить вона осліпла, поки її очі не призвичаються до темряви. «Гадаю, це ви, міс Секстон!» – пролунав чоловічий голос за кілька ярдів однеї. Рейчел аж підстрибнула від несподіванки і повернулася в напрямку звуку. «Так, сер», – до неї наблизився розмитий силует чоловіка. Коли зір прояснився, Рейшел збагнула, що стоїть лицем до лиця скримезним молодим самцем, тренованим та м'язистим на вигляд і з квадратним підборіддям. Він був одягнений у льотний костюм НАСА із безлічу кишеньок. «Командир ескадрільї Вен Лусіджен», – відрекомендувався чоловік – «Вибачте, якщо я вас налякав, пані. Тут досить темно. Я ще не встиг розчинити тангару І, не чекаючи відповіді, додав, маю честь бути сьогодні вашим пілотом». «Пілотом?» – недовірливо витріщилася на нього Рейчел. «Щойно я вже мала нагоду спілкуватися з одним пілотом. Але я прийшла сюди, щоб зустрітися з директором НАСА». «Так, пані». «Я маю наказ доставити вас до нього негайно». Рейчел не одразу збагнула сказане, а коли збагнула, з'явилося неприємне відчуття, що її надурили. Було зрозуміло, що подорож іще не закінчилася. «А де зараз керівник?» наполегливо і підозрював, спитала вона. «Такої інформації я наразі не маю», – відповів пілот. «Координати я отримую тоді», коли ми вже будемо в повітрі. Рейчел відчула, що чоловік не бреше. Вочевидь, не одну її та її шефа Пікерінга тримали сьогодні вранці в невіданні. Президент ставився до питань безпеки надзвичайно серйозно. І Рейчел була ошелешена тим, як швидко та без видимих зусиль він вивів її поза межі досяжності, так би мовити, вивів із системи. Не минуло і півгодини, як я тут, а мене вже позбавили можливості зв'язку, а мій шеф і гадки немає, де я. І тепер, стоячи перед пілотом, що витягнувся перед нею постійці Струнко, майже не сумнівалася, що події сьогоднішнього ранку було продумано і сплановано заздалегідь. Подобалося їй чи ні, але процес пішов, і вона брала у ньому участь. Залишалося тільки одне запитання – у якому напрямку цей процес пішов? Упевненим кроком пілот наблизився до стіни і натиснув кнопку. Дальня стіна ангару почала відсуватися, повільно ковзаючи убік. бік. З надвору до споруди хлинуло світло і вихопала з темряви сілу від якогось великого об'єкта, що стояв посеред ангару. Орейчел – а щелепа відвисла. Боже, поможи! У центрі ангару стояв грізний на вигляд реактивний винищувач. Такого красивого стрімкого літака вона ще не бачила. Ми на ньому полетимо. Не смішіть мене, вихопилася в неї. Спочатку всі так реагують, пані. Але F-14 «Томкіт» з подвійним хвостовим оперенням – дуже надійний літак. Це ж справжнісінька ракета з крильцями. Пілот повів її до літака і кивнув на двомісну кабіну. «Ви полетите ззаду». «Та невже!» – саркастично посміхнулася Рейчел. «А я думала, що щоб дозволити мені сісти за штурвал». Натягнувши комбінізон поверх одягу, Рейчел незграбно сіла в кабіну і ледь умостила стигна на вузькому сидінні – Одразу видно, що Наса не приймає на роботу пилотів з товстими сідницями, зауважила вона. Пілот посміхнувся і допоміг їй пристюбнитися, а потім надів їй на голову шолом. — Ми полотимо досить високо, — пояснив він. — Вам знадобиться кисень. І, витягнувши з бокового ящичка кисневу маску, почав пристюбати її до шолома. — Я сама, — сказала Рейчел, і, дотягнувшись рукою, взяла маску. «Звісно, пані». Довго пововтузившись, із намордником, вона нарешті пристябнула його до шолома. Маска сиділа, надиво незручно, і муляла. Пілот кинув на неї довгий, прискіпливий погляд. «Явно чимось розсмішаний». «Щось не так?» – невдоволено спитала Рейчел. «Та ні, зовсім ні», – здавалося, командир стримував іронічну посмішку. «Спеціальні пакети?» Під сидінням. Більшість людей страждають від нудоти під час першого польоту на реактивному винищувачі. «Все буде в нормі», – запевнила його Рейчел приглушеним маскою голосом. «Я не схильна до повітряної хвороби». Пілот знизив плечима. «Багато хлопців казали те саме, але мені часто доводилося прибирати після них ригачку». Вона злегка кивнула. «Як романтично». «Маєте якісь запитання перед польотом?» Рейчел трохи повагалася, а потім постукала пальцем по кисневій масці, що врізала їсть у щуку. «Ця штука заважає кровообігу. Як ви примудряєтеся терпіти її під час тривалих польотів?» Пілот із розумінням посміхнувся. «Як? Зазвичай ми не вдягаємо маску до гори ногами, пані!» Сидячи в літаку, що стояв на початку зліт на посадковій смуги і ревив двигунами, Рейчел відчула себе кулою в гвинтівці, яка завмерла, чекаючи, що стрілець ось-ось натисне на гачок. Пілот дав газу, подвійний двигуни томки та потужно загуркатіли, і здалося увесь світ довкола Рейчел затрясся. Пілот відпустив гальма, і Рейчел влипла в сидіння. Реактивний літак рванув смугою і злетів за лічені секунди. Земля почала віддалятися із запаморочливою швидкістю. Літак стрімко піднімався. Рейчел заплющила очі. «Що ж я зробила сьогодні не так? Де помилилася?» – думала вона. «Я ж мала сидіти зараз за столом, готувати доповіді. А натомість вона сиділа у стрімкій літучій торпеді і дихала через кисневу маску». Рейчел відчувала нудоту весь час, поки Томкет не набрав висоту 45 тисяч футів і не вирівнявся. З усиллям волі вона відвертала думки. Дивлячись на океан під ними, до якого було аж 9 миль, Рейчел раптом відчула себе страшенно самотньою, а попереду пілот розмовляв з кимось по радіо. Коли розмова скінчилася, Вейн Лусіджен повісив мікрофон і різко повернув Інущівач праворуч. Потім машина пірнула майже вертикально вниз, і Рейчел здалося, що її шлунок виконав сальтомортали. Нарешті літак знову вирівнявся. «Дякую, що попередав піжони», – простягнала Рейчел і простягнула руку за пакетом. «Вибачте, пані» але мені що й надали за координати місця, де має відбутися ваша зустріч із директором НАСА. Зараз гадаю, мовила Рейчел. Ми летимо на північ, а звідки ви знаєте, здивувався пілот. Рейчел зітхнула. З тими пілотами, вченими на комп'ютерних тренажерах усе ясно. Хлопче, зараз 9 ранку, а сонце праворуч. Отже, «Ми прямуємо на північ». У кабіні на хвилю запала тиша. «Так, пані, ми летимо зараз на північ». «А чи далеко ми летимо?» Пілот перевірив координати. «Приблизно три тисячі міль». Рейчил аж підскочила на своєму сидінні. «Що?» Вона відразу ж спробувала уявити мапу, навіть не пригадуючи, який об'єкт ВПС чи НАСА може розташовуватися так далеко на півночі. Це ж не менше чотирьох годин польоту. З нашою теперішньою швидкістю так, погодився Лусіджен, а зараз дивіться. Не встигла Рейчел Рота розкрити, як він змінив конфігурацію крил винищувача на стрілоподібну, зменшивши таким чином опір повітря. Ще мить. І Рейчел знову влипла у спинку сідіння, бо літак рванув уперед так, неначе до цього непорушно стояв на місці. За хвилину вони вже мчали зі швидкістю майже 1500 миль за годину. У Рейчел замакітрилося в голові. Винищувач буквально розкривав небо із запаморочливою швидкістю і на жінку накатила хвиля нудоти, у глибині свідомості слабким відлунням озвався голос президента. «Запевняю вас, Рейчел, що ви ніколи не пошкодуєте, погодившись допомогти мені в цій справі». От і вір після цього політикам, подумала Рейчел, і протягнула руку за пакетом. Хоча сенатор Секстон і недолюблював, Плебейський бруд таксоматорів, він навчився спокійно ставитися до нечесних моментів приниження, що супроводжувало його дорогою до слави. Потворне таксо компанії Mayflower, яке щойно доставило його на нижній поверх підземного гаража готелю, забезпечило сенатори те, чого не міг дати і розкошний лімузин анонімність. Він з приємністю визначив, що на майданчику було пустельно – Лише кілька запилених автівок віднилися серед лісу бетонних колон. Рушивши пішки в коси, сенатор поглянув на годинник. Одинадцята, п'ятнадцять ранку. Прекрасно. Чоловік, із яким мав зустрітися Секстон, був поведений на пунктуальності. А зважаючи на те, кого цей чоловік представляв, Секстон нагадав собі, що його візаві – Може бути чутливим та пунктуальним до будь-кого, що могло наверзнути йому на думку. Секстон помітив білий мінівен Форт Вірстер, припаркований, точнісінько, в тому самому місті, що й під час їхніх попередних зустрічей у східному кутку гаража, за низкою сміттєвих баків. Сенатор волів би зустрітися з тим чоловіком у номері Люкс на горі, але розумів необхідність перестороги. Якби друзі цього чоловіка були недбалими, то ніколи б не стали тими, ким вони були зараз. Йдучи до мінівене, Секстон відчував уже знайому легку нервозність, яка завжди супроводжувала ці зустрічі. Зусиллям волі, розслабляючись та розправляючи плечі, він сів на пасажирське сидіння і привітно кивнув, але темноволосий пан на водійському сидінні навіть не посміхнувся. Йому було сімдесят, але його лице майже безмигорщик випряминювало жорстокість та силу, як і належить керівникові цілої армії відчайдушних фантазерів та жорстоких, безжальних підприємців. Зачиніть двері, грубо кинув чоловік. Сексан зробив, як було сказано, елегантно проігнорувавши виявлену до нього неввічливість. Зрештою цей чоловік представляв тих хто мав справу з величезними сумами грошей, значну частину яких нещодавно кинуло на те, щоб поставити сенатора Седзвіка Сенстона на поріг наймогутнішого владного кабінету в світі. Сенатор поволі прийшов до розуміння того, що ті зустрічі були не стільки наредами для вироблення стратегії, скільки щомісячним нагадуванням, як багато завдявчиво він тепер своїм благодійникам. Ці люди розраховували на пристойний прибуток від своїх інвестицій. Секстон мусив відзначити, що «прибуток» звучить надто грубо і нахабно, але, як це не дивно, саме «прибуток» і перебуватиме в межах його компетенції, якщо він здобуде овальний кабінет. «Наскільки я можу судити, – почав Секстон, знаючи звичку свого співрозмовника, одразу ж братися до справи. Було зроблено ще один внесок». «Так, як і раніше. Ви мусите». Використати ці фінанси виключно на потребу своєї компанії. Ми раді були бачити, що рейтинги змінилися на вашу користь, тому можна дійти висновку, що ваші менеджери витрачають наші гроші ефективно. Ми швидко набираємо темп. Як я вже сказав вам по телефону, зауважив старий, я переконав ще шістьох зустрітися з вами сьогодні ввечері. Прекрасно! Прокоментував Секстон і, по думки, викрив час у своєму графіку. Співрозмовник подав сенаторові теку. Ось їхня інформація. Вивчіть її. Вони воліють, щоб ви конкретно ознайомилися з їхніми інтересами і хочуть знати, чи ж можете ви посприяти. Пропоную вам зустріти їх у себе вдома. У мене вдома? Але ж я зазвичай сенаторе. «Ці шестеро керують компаніями, які розпоряджаються ресурсами, що набагато перевищують ресурси тих людей, з якими ви вже зустрічалися. Їм є що здобувати і є що втрачати. Я чимало постарався, переконуючи їх зустрітися з вами. Ці люди потребують особливого поводження, персонального підходу, так би мовити». Секстон швидко кивнув на знак згоди. «Безперечно». Я організую зустріч у себе вдома. Ясна річ, для цих людей має бути забезпечена повна конфіденційність. Для мене теж. Тоді нехай вам щастить, мовив старий. Якщо сьогоднішня нарада пройде успішно, то стане вашою останньою зустрічю, ці люди самі зможуть забезпечити все необхідне для того, щоб виборча кампанія сенатора Сикстона переможно завершилася. Секстонові сподобалися ці слова. Він упевнено усміхнувся старому. Друже, якщо нам поталанить, то день виборів стане нашою спільною перемогою. Перемогою старий скривився і, нахилившись до Секстона, погрозливо зауважив Завести вас до Білого дому це лише перший крок до перемоги, сенаторе. Гадаю, ви про це не забули. Білий дім – один із найменших президентських особняків у світі. Він має 170 футів завдовжки, 85 футів заввишки і займає впорядковану ділянку площою всього-навсього 18 акрів. Зроблений архітектором Джейсом Хобеном, проект схожий на ящик кам'яної споруди, з чотирискатним дахом, балюстрадою та входом з колонами, хоча і не вирізняються оригінальністю, але переміг на відкритому конкурсі. Експерти віддали йому перевагу через його привабливість та шляхетний і скромний зовнішній вигляд. Хоча президент Захарій Генрі і провів у Білому домі три з половиною роки, Війман же завжди почувався чужим у цьому лабиринтові люстр, старожитностей та озброєних охоронців з морської піхоти США. Однак зараз, швидко йдучи до західного крила будівлі, він почувався навдововижу чудово. Він не йшов, він летів над плисовою килимовою доріжкою. Кілька членів персоналу Білого дому підвели голови, коли до них наблизився президент. Герні помахав їм рукою і привітав кожного по імені. Ті відповідали хоча й чемно, але якось неохоче, явно вичувавши з себе посмішки. Доброго ранку, пане президент. Приємно вас бачити, пане президент. Здрастуйте, сер. Йдучи до свого кабінету, президент почув за спиною перешіптування. У білому домі поволі починався бунт. За останні кілька тижнів розчарування на Пенсільванія авеню 1600 досягло тієї точки, коли Герні почав нагадувати собі капітана, який намагається вивезти корабель із зони шторму, а команда у цей час замислила змонтуватися. Президент не винуватив їх, його команда наполегливо працювала на перемогу на майбутніх виборах, аж раптом – Ім здалося, що президент не міг, як слід, прийняти пас, втратив м'яча і розгубився. «Невдовзі вони все зрозуміють», – запевнив себе Герні. «Невдовзі яснову стану героєм». Він шкодував, що так довго доводиться тримати персонал у невіданні. Але цього разу секретність мала вирішальне значення. В плані здатності зберігати таємниці – «Білий дім» мав репутацію найбільшого базікала у Вашингтоні. Ерні увійшов до приймальні овального кабінету і під Бадьорного махнув своїй секретарці. «Сьогодні вранці ви чарівні, Долорес. І ви також, сер», – відповіла вона, обдивляючись його звичний одяг з неприхованою несхвальністю. «Я хотів би, щоб ви організували мені зустріч», – мовив він, понизивши голос. Зустріч із ким, пане президент? З усім персоналом Білого дому. Секретарка спантеличена поглянула на нього. З усім персоналом? З усіма 145 працівниками? Саме так. І що, одразу? А чому би ні? Призначте зустріч о четвертий дня. Секретарка кивнула з таким виглядом, наче догоджає пацієнтові в психіатричної лікарні. Добре, сер. А яка тема зустрічі? Я маю сьогодні ввечері виступити із зверненням до американського народу. І я хочу, щоб члени мого персоналу почули це звернення першими. Раптом на обличчі секретарки з'явився пригничений вираз, наче вона внутрішня була готова до цього моменту, але все одно страшенно боялася його настання. Стишивши голос, вона спитала. Пане президент, «Ви знімаєте свою кандидатуру?» Герні вибухнув сміхом. «Ні, Долорес, навпаки. Я збираюся відчайдушно битися. Чорт забирай!» Тінь сумніву пробігла обличчям у секретарки. Усі засоби масової інформації наперебій твердили, що президент збирається зняти свою кандидатуру. Він заспокійливо кивнув їй. «Долорес!» «Ви чудово попрацювали на мене останні кілька років, і тепер я розраховую, що впродовж наступних чотирьох років ви працюватимете так само чудово. Ми втримаємо білий дім. Присягаюся». З виразу обличчя Долорес було видно, що вона і сама хоче вірити почутому. «Дуже добре, сер. Я повідомлю персонал. Зустріч у четвертій». Увійшовши до овального кабінету і побачивши увесь свій персонал, що набився до Аманлова маленької кімнати, Зак Герні не зміг стримати посмішки. Хоча за багато років цей знаменитий кабінет дістав багато прізвиськ «сортир», «лігводійка», «спальня Клінтона», найбільше Герні подобалося прізвисько «пастка для телепнів». Воно здавалося найбільш доречним. Але коли новачок заходив до овального кабінету, розгублення наставало майже одразу. Симетрія кімнати, трохи вигнуті стіни, хитро розташовані входи і виходи усе це давало відвідувачам ілюзію того, що їм зав'язали очі. Кілька разів обкрутили, а потім знову розв'язали очі. Часто після зустрічі в овальному кабінеті якесь небудь велике себе підводилося тисла руку президентові і вирушила прямісінько до комірчини. Залежно від того, як минула зустріч, Герні або відразу ж зупиняв гостя, або весело чекав, поки той потрапить у ніяке становище. Герні завжди вважав, що найбезначнішою деталю овального кабінету був мальовничий орел, зображений на овальному кілами кімнати. У пазорах лівої лапи Орел стискав оливкову гілку, а правою стріли. Мало хто з непосвідчених знав, що в мирний час Орел дивиться ліворуч на оливкову гілку, але під час війни Орел якимось загадковим чином повертав голову праворуч у напрямку стріл. Традиційно про механізм, що забезпечував цей нехитрий трюк, знали лише президент і завгосп. І Герні дізнався, що секрет загадкового орла був на диво простим у комірчині, у підвалі зберігався дублікат, і прибиральник просто міняв килими пізно вночі. І тепер, дивлячись на мирно, орла, що повернув голову ліворуч, герні з усмішкою подумав, що йому слід було б поміняти килими на знак тієї маленької війни, яку він збирався розпочати проти сенатора Седжика Секстона. Американський підрозділ «Дельта» – єдина військова одинича, який президент гарантував повну непідвладність законодавства США. Президентська директива номер 25 гарантує військовослужбовцям «Дельти» свободу від осякої юридичної відповідальності, зокрема, і відпередбаченою актом-законом, за яким під кримінальну відповідальність підпадає кожен, хто застосує військову силу з метою особистої вигоди, порушення закону, а також для несанкціонованих таємних операцій. Членів загону «Дельта» ретельно відбирали з групи розробки методів бойового застосування озброєн і техніки, секретної організації у структурі військ спецпредзначення – що кортурувався у Форт-Брех, штат Північна Кароліна. Військовики підрозділу «Дельта» натреновані вбивці. Вони є фахівцями зі спецоперацій, порятунку заручників, несподіваних нападів та знищення секретних підрозділів супротивника. Через те, що завдання виконувані підрозділом «Дельта», Зазвичай пов'язані з високим рівнем секретності, традиційну багатоступінчато систему управління часто скорочують або обходять на користь одноосібного командування. Один керівник несе відповідальність за управління цілим підрозділом так, як вважає за потрібне. Зазвичай цей керівник є військовиком або урядовцем достатньо високого рангу чи впливу, щоб виконувати поставлене завдання. Операції підрозділу «Дельта» санкціонуються на найвищому рівні, а після виконання місії військовики ніколи про неї не згадують ні між собою, ні в розмовах з командирами інших підрозділів спецназу. Вилітаємо, воюємо, забуваємо. Групі «Дельта», закинуті аж за 82-гу паралель, ні з ким не треба було воювати, вона просто спостерігала. Дельта-1 мусив визнати, що наразі це було найдивовижнішим завданням з тих, які йому доводилося виконувати, але він уже давно призвичаєвся не дивуватися з того, що йому наказували робити». Упродовж останніх п'яти років йому випадало визволяти заручників на Близькому Сході, вистежувати і знищувати терористичні осередки в самих Сполучених Штатах і навіть здійснювати філігранні операції зі знищення кількох чоловіків та жінок у різних точках земної кулі. Лише місяць тому група «Дельта» використала літаючий міні-робот, щоби той спричинив смертельний серцевий напад з одного з особливо небезпечних наркобаронів Південної Америки. «Дельта-2» підняв у повітря мікроробот, оснащений тонесенькою, як волосина, титановою голкою з потужним судозбужувальним препаратом, і скерував його у будинок того злочинця через вікно на другому поверсі. Робот проникнув до спальні і уколов наркобарона в плече, коли той спав. Коли ж злочинець прокинувся і сильним болом у грудях від механічного комара вже і слід прохолов. А коли дружина наркобарона викликала швидку, група «Дельта» уже летіла додому. Ніхто нікуди не вривався, крізь вибиті двері чи вікна. Звичайнісінька смерть, викликана природними причинами – це була прекрасна і бездоганна виконана робота. А зовсім недавно ще один мікроробот, схований в офісі відомого сенатора, щоб здійснювати контроль за його особистими зустрічами, зробив фотографії шаленого статевого акту. Члени групи «Дельта» жартаман називали те завдання проникненням прутня в глибокий тил супротивника. І тепер безвилазно, просидівши в одному наметі 10 днів і здійснюючи спостереження, «Дельта-1» готувався до закінчення своєї місії. Залишатися у схованці, стежити за об'єктом, як усередині, так і ззовні, звітувати керівникові про всякі неочікувані події. Дельта-1 був привчений ніколи не відчувати жодних емоцій стосовно завдань, що йому давали. Однак, коли їх відправляли на нинішні завдання під час першого інструктажу, він та його підлеглі не могли не відчути певного хвилювання. Той інструктаж був безконтактним, кожен крок пояснювався через секретні канали електронного зв'язку. Дельта-1 так і не зустрівся з керівником, відповідальним за цю місію Дельта-1 якраз готував страву з сушеного м'яса Коли його годинник писнув в унісон з годинниками решти членів групи За кілька секунд розташований поруч пристрій кодованого зв'язку увімкнувся і заблимав Командир кинув готувати і схопив суховку, а решта членів групи мовчки спостерігали Дельта-1, сказав він у мікрофон. Комп'ютерна програма всередині пристрою одразу ж розпізнала ці два слова. Кожне слово мало свій номер, який кодувався і через супутник пересилався на протилежний кінець лінії. Там ідентичний пристрій декодував ці цифри, знову перетворюючи їх на слова за допомогою спеціального словника. Після цього отримані слова вимовлялися голосовим синтезатором. Загальне тривалість затримки становила лише 80 мілісекунд. «Керівник слухає», – сказав чоловік, відповідальний за операцію. Механічний голос кодованого пристрою звучав химерно, неприродно і без інтонацій притаманних жіночій чи чоловічій статі. Як обстановка? «Все йде за планом», відповів Дельта-1. «Прекрасно. Маю для вас уточнення стосовно часових рамок. Інформацію буде оприлюднено сьогодні о восьмій вечора». Дельта-1 звірився з хронометром. Залишалося всього-навсього вісім годин. Невдовзі його робота в цій точці закінчиться. Це стало приємною новиною. «Є ще одна новина», – сказав керівник. «На арені з'явився новий гравець. Хто цей новий гравець? Дельта-1 уважно вислухав пояснення. Хтось грає в азартну гру і явно йде на загостенні ситуації. Гадаєте, їй можна довіряти? За нею треба уважно стежити. А якщо через неї виникнуть проблеми? Чоловік на протилежному кінці лінії не забарився з відповіддю. «Накази залишаються у силі», – без вагань, – сказав він. Ось уже годину Рейчел Секстон летіла на північ. За всю дорогу вона бачила внизу лише воду. Один тільки раз промайнула земля – Ньюфауленд. «Ну чому ж стільки води?» – пробурмотіла вона. У віці сімі років, катаючись на ковзанах по замерзлому ставку, Рейчел провалилася під лід – Опинившись у страшній пастці, вона вже не сумнівалася, що помре, але несподівано сильні руки матері витягнули її з води. З того жахливого дня Рейчел нерідко відчувала моторишні напади гідрофобії. Особливо лякали її безкрайні морські простори і холодна вода. От і зараз, коли навколо не було нічого, окрім неба і північного льодовитого океану, Страх знову прокинувся в ній. До тієї хвилини, коли Лусінжен вийшов на зв'язок з військовою базою Туле на півночі Гренландії, щоб звірити координати, Рейчел навіть не уявляла, як далеко вони залетіли. Невже вони за полярним колом? Відкриття виявилося не з приємних. Куди її везуть? Що ж там виявила наса? Незабаром сіро блакитний простір унизу вкрився тисячами білих цяток, айсберги. Рейчел бачила айсберги лише раз у житті. Сталося це шість років тому, коли мати умовила її поїхати з нею в круїз до берегів Аляски. Рейчел наполегливо пропонувала безліч інших варіантів спільної подорожі, природно, що по землі, а не по воді. Рейчел. Люба, вмовляла мати, дві третини планети покрити будою. Отже, рано чи пізно тобі доведеться мати з нею справу. Місіс Секстон була типовою жизнястійкою жінкою з нової Англії, що мала твердий намір виховати доньку сильною особистістю. Цей крой став останньою спільною подорожю Кетріт Вентвонд Секстон. Речі вичула раптовий біль самотності. Наче вітер, що звивав за вікном літака, в її душу хлинули спогади. Так само стрімко, як і завжди. Востаннє вони з матір'ю розмовляли по телефону, це був ранок дня подяки. «Вибач, мамо, Рейчел зателефонувала додому із занесеного снігом аеропорту Охара. Я знаю, що в нашій сім'ї ніколи не проводили день подяки нарізно, але схоже, що сьогодні це відбудеться». Здавалося, мати жахливо занепокоїлася. Мені так хотілося тебе побачити. Та й мені теж. Коли будете з татом смакувати індичку, уявляй собі, що я тут, в аеропорту, харчуюся всякою гидотою. Запало довго мовчання. Потім місіс Секстон знову заговорила, але голос їй звучав якось дивно. Доню «Я не хотіла говорити до твого приїзду, але батько стверджує, що дуже зайнятий і не зможе цього року вибратися на свято додому. Залишиться у своїй квартирі там, у Вашингтоні, на весь уікенд». «Що?» Рейтел не змогла приховати подиву, проте він одразу змінився гнівом. «Але ж це день подяки, сенат не засідає, а додому йому добираться менш ніж дві години». Він зобов'язаний бути з тобою. Знаю. Він каже, що змучився, дуже втомився, щоб вести машину і вирішив попрацювати у вихідні, бо роботи завал. Попрацювати? Скептично подумала Рейчел. Скоріш за все, сенатор Секстен має намір попрацювати з іншою жінкою. Його подружні зради, які він намагався приховувати, почалися багато років тому. Місіс Секстон не була дурепою, але інтрижки чоловіка завжди супроводжувалося переконливим алебі і хворобливим неприйняттям що найменше й підозри в невірності. Урешті-решт місіс Секстон вирішила, що єдиний можливий вихід для неї не звертати уваги на пригоди чоловіка. Рейчел намагалася переконати матір у необхідності розлучення, проте Китрін Секстон уміла тримати слово. «Поки смерть не розлучить нас», – цитувала вона. «Твій батько подарував мені тебе, прекрасну, чудову дитину. За це я йому вдячна. А за свої вчинки він коли-небудь сам відповість перед Вищим судом». І тепер в аеропорту Рейчел аж кипіла від гніву але ж тобі доведеться провести день подяки в самоті. Вона ледь не луснула зі злості. Кинути сім'ю в день подяки це було занадто, навіть для сенатора Секстона. Ну що ж, розчаровано, але бадьоро, сказала місіс Секстон: "Звісно. Я не можу дозволити всім цим харчам зіпсуватися. Відвізу їх до тітоньки Ен, адже вона завжди запрошувала нас на день подяки. Подзвоню і просто зараз. Відчуття провини трохи відпустила Рейчел. Домовилися. Прийду додому одразу ж, як тільки зможу. Цілую тебе, матусю. Безпечно польоту мила. О 10.30 вечора таксі, у якому їхала Рейчел, нарешті звернула на звивисту під'їзну алею розкішного маєтку секстонів. Вона відразу зрозуміла – «Щось трапилося. Біля будинку три поліцейські машини, декілька телевізійних фургонів. У цьому будинку горить світло. Шалено калатаючим серцем Рейчел злетіла сходами. Поліцейський зустрів її у дверях. Обличчя його було похмурим. Говорити йому нічого не довелося. Рейчел зрозуміла без слів. Стався нещасний випадок. «Шосе!» Номер 25 було дуже слизьке, ішов дощ, і одразу ж замерзав, пояснив полісмен. Машина вашої матері вилетіла в глибокий порослий яр. Мені дуже шкода, вона загинула миттєво від удару. Рейчер заклякла. Батько, який повернувся додому відразу ж, як тільки одержав повідомлення, давав інтерв'ю у вітальні. Він оголошував всьому світу що його дружина загинула в автомобільній катастрофі, повертаючись в сімейну обіду на честь дня подяки. Рейчел стояла в коридорі, без пристанку ридаючи. «Єдине, чого я хотів би, – це мати можливість бути на свято вдома, поруч із нею. Тоді цього б не трапилося», – сказав батько репортерам. У його очах стояли сльози. «Тобі слід було подумати про це багато років тому», Плакала рейчер, а її огида і ненависть до батька міцнили з кожною хвилиною. Саме тієї миті Рейчер подумки розійшлися з батьком. Вона зробила те, що наполегливо відмовлялася робити її матір, але сенатор навряд чи це помітив. Він раптово заходився втрачати статки покійної дружини, обробляти впливових людей, щоб партія висунула його кандидатуру. На президентських виборах те, що він використовує природне співчуття людей чужому горю, зовсім його не бентежило. І ось три роки потому сенатор знову прирікав її на самоту. Прагнення батька будь-що потрапити до Білого дому відсувало на невизначену перспективу здійснення планів речер зустріти чоловіка своєї мрії та створити сім'ю. Їй було набагато легше повністю усунутися від усіх світських ігор, аніж мати справу з нескінченною низкою жадібних до влади вашингтонських женихів, котрі прагнуть оболодіти серцем убитої горем потенційної першої дочки країни, поки вона ще не підвищила свій соціальний статус. За склом кабіни F-14 Денне світло почало помалу згасати. В Арктиці стояла пізня зима, час полярної ночі. Рейчел збагнула, що залетіла до країни безперервної темряви. Нарешті сонце остаточно зникло за обрієм. Літак, не міняючи курсу, летів на північ. З'явився сяючий місяць у третій чверті. Він непорушно висів у крижаному прозорому повітрі. Далеко внизу Мерехтіли океанські хвилі, а айсберги нагадували діаманти на темному оксамиті з блискітками. Уришті решт рейчел помітила туманні контури землі, але це виявилося зовсім не тим, що вона чекала побачити. По берету літака з океану виступав величезний, вкритий снігами гірський хребет. Гори, розгублено запитала рейчел. Невже на північ від Гренландії є гори? Очевидно, відповів пілот. Здавалося, він був здивований, ані трохи не менше, ніж вона. Ніс F-14-го увійшов униз, і Рейчел відчула химерну невагомість. Крізь нескінчений дзвін у вухах їй почувався ритмічний електронний писк. Очевидно, пілот налаштовувався на якийсь радіомаяк і орієнтувався по ньому. Вони опустилися до висоти нижче трьох тисяч путів, і тепер рейчер могла розгледіти вражаючі красиві обширні залитої місячним світлом землі. Біля підножжя гір тягнулася розлова сніжна рівнина. Плато плавно загиналося, опускаючись до океану приблизно з десяток миль, а потім раптово упиралося у крижану скелю, що вертикально стреміла над океаном. І саме в той момент Рейчел побачила його, видовище, подібне до якого, вона ніде більше на землі не бачила. Спочатку вона вирішила, що це, мабуть, грає у свої чеклунські ігри місяць. Примружившись, почала придивлятися до сніжної рівнини, але все одно не могла збагнути, що ж то таке. Що нижче опускався літак, то чіткіше вималювалася картина. «Заради Бога! Що ж це таке?» Унизу, під літаком, плато виявилося смугастим. Небов хтось розфарбував сніг трьома гігантськими мазками срібної фарби. Мередкливі примарні смуги тягнулися паралельно прибережним скелям. Лише коли літак знизився до 500 футів, оптична ілюзія прояснилася. Трі срібні смуги виявилися глибокими западинами, кожна завишки приблизно 30 ярдів. То були заповнені замерзлою водою широкі канали, що паралельно перетинали плато. Білі уступу між ними вивищувалися, як дамби. Літак різко знизився до плато і застрибав у сильних турбулетних потоках. Рейчел почула, як з важким брязкотом висунувся шасі, Проте посадкової смуги і досі ніде не було видно. Пілот щосила намагався зберегти керованість машини, а Рейчел тим часом уважно розглядала землю і нарешті помітила дві пульсуючі лінії, що тягнулися вздовж крайньої сріблястої смуги. І з жахом зрозуміла, що саме збирається зробити пілот. «Ми сідаємо на лід», – стривожено спитала вона. Льотчик нічого не відповів. Здавалося, уся його увага зосередилася на боротьбі зі скаженим вітром. Літак різко скинув швидкість і пірнув до крижаного каналу. Душа Рейчел уп'яти пішла. Високі сніжні дамби різко виросли обабіч машини. Рейчел затамувала подих, чудово усвідомлюючи, що найменша помилка пілота – означатиме неминучу смерть. Літак опустився між заметами ще нижче і раптом. Турбулентна тряска припинилася. Опинившись поза досяжністю вітру, літак акуратно торкнувся льоду. Двигину перемкнулися на зворотну тягу, гальмуючи літак. Рейчел полегшено зітхнула. Машина прокатилася вперед іще сотню ярдів, і зупинилася точно біля широкої червоної лінії, нанесеної спрей-фарбою просто на лід. Праворуч пейзаж був нічим іншим, як сніжною стіною, що мерехтіла у місячному сяйві. То був схил уступу, зліва те саме. Тільки крізь переднє скло Рейчер могла щось роздивитися. Це щось було нескінченним засніженим простором. Відчуття було таке, Немов вона приземлилася на мертву планету. Єдиною ознакою життя була червона смуга на льоду. А потім Рейчел почула звук іншого двигуна, що наближався здалеку. Цей звук здавався вищим, шом дедалі гучнішав. І нарешті в полі зору з'явилася машина. До них наближався великий, Гусеничний снігохід, що важко пробувався вздовж крижаної улоговини, високий, веретеноподібний, він нагадував височенну фантастичну комаху, що повзла до них на обертальних ногах, які пожадливо вразалися у сніг. Плексиглазова кабіна, змонтована високо над шасі, мала раму з кількома потужними прожекторами, котрі освітлювали усе навколо. Снегохід затремтів і зупинився поруч з літаком. Двері плексоглазової кабіни відчинилися, і по драбинці на лід спустився чоловік. Він був одягнений у товстий білий комбінезон, що здавався, немов, надутим. «Божевільний Макс зустрічається з пампушкою Пілсбері», – мимолі подумала Рейчел, з полегшенням переконавшись, що на цій хімерній планеті все ж таки мешкають люди. Чоловік жестом показав, щоб пілот відкинув дверця та кабіни. Той зробив, як йому сказали. Щойно кабіна відкрилася, потік холодного повітря в міг пронизав Рейчел до мозку кісток. «Негайно же зачиніть ці чортові двері!» Міс Секстон звернулася до неї біла постать, промовляючи з американським акцентом. «Я вітаю вас від імені НАСА!» Рейчел тряслася від холоду. «Красненько, дякую!» «Будьте ласкаві, відстібніть ремені, зніміть шолом і залиште його в кабіні, а потім спустіться за допомогою спеціальних упор на фізюляжі. Питання є?» «Є!» – прокричала у відповідь Рейчел. «Де в біса я опинилася?» Марджори Тенч, старший радник президента, був справжнісіньким скелетом, що пересувався розмашистими кроками. Її виснажена фігура шесть футів за вишки нагадувала трансформер з кінцівками на шарнірах. Над хитким, крихким тілом таліпалося жовтаве обличчя зі шкірою, що нагадувала аркуш пергаменту, прокулити двома гудзиками оцич без жодного натяку на емоції. В свої 50 років вона виглядала на всі 70. У Вашингтоні на теньч дивилися з побожним трепетом, як на богиню політичного Олімпу. Казали, що вона володіла аналітичними здібностями, що межували з даром провидиці. Десять років проведених на посаді керівника Держдепівського бюро розвідки та досліджень і ще більше відточили її смертельно гострий критичний розум. На жаль, політичний талант Тенч ішов у пакеті з крижаним темпераментом, який ніхто не міг витерпіти довше кількі хвилин. У цьому плані Марджорі Тенч нагадувала комп'ютер. Була так само розумною і так само холодною. Однак президентові Захарію Герні неважко було витримувати дивацтво її вдачі, бо саме її інтелекту та наполегливій роботі завдяючи він тим, що потрапив до Білого дому. «Марджорі», – сказав президент, підводячись, що привітати її в овальному кабінеті. «Що вас до мене привело?» Він не запропонував їй сісти, бо звичні умовності не стосувалися такої жінки, як Марджорі Тенч. Якби вона хотіла сісти, то сіла би, не питаючись. «Ви, наскільки мені відомо, визначили брифінг персоналу білого дому на четверту годину». Мовила вона хрипким голосом за курця. Що ж, прекрасно. Тенч мовчки пройшлася туди-сюди, і президент ледь не фізично почув, як напружено крутиться колишетка її мозку, і відчув вдячність до цієї жінки. Марджорі Тенч була однією з небагатьох утаємничених у відкриття, яке зробила НАСА. Її політична інтуїція допомагала Герні виробляти свою стратегію. «Ці дебати, що відбудуться на СІНН сьогодні о першій, сказала Тинч і прокашилася, – кого ми пошлемо з парим партнером Секстона?» Герні посміхнувся. «Якогось молодшого речника з команди, що займається моєю кампанією. Політична тактика, що полягала...» У Упригничені опонента, завдяки прийому виставлення проти нього другорядної фігури, була такою старою, як і самі дебати. «Я маю кращу ідею», – сказала Тенч, упіймавши своїм холодним поглядом погляд співрозмовника. «Дозвольте мені самі туди сходити». Зак Герні різко підвів голову. «Вам? Що вона в біса задумала?» «Марджорі!» Це не ваша специфіка зустрічатися з представниками мас-медіа. До того ж, це шоу ми пополудні, у рейтинговий час. І якщо я пошлю на дебати свого старшого радника, що подумають люди? Вони подумають, що в наших лавах почалася паніка. Саме так. Герні затримав на ній уважний погляд. Хоч яку б там хитру комбінацію не замислила тенч, він ні за що не дозволить їй з'явитися на СІНН. Кожен, кому хоч раз у житті доводилося бачити Марджорі Тенч, одразу зрозумів, чому вона завжди працювала за лаштунками. Бо для цього була одна дуже вагома підстава. Тенч мала жахливу зовнішність, тож жінці з таким обличчям президент не міг довірити виступ від імені Білого Дому. «Я візьму участь у цих теледебатах», – повторила вона. «І цього разу вона не прохала, а вимагала». «Марджорі», – ухилився президент, відчувши віддалену тривогу. «Представники Секстона неодмінно заявлять, що ваша присутність на теледебатах свідчить про те, що «Білий дім» наклав у штани». «Те, що ми передчасно кидаємо в бій важку техніку, змусить їх подумати, що нам просто нікуди діватися». Жінка спокійно кивнула і запалила цигарку. «Що розпачливіший вигляд ми матимемо, то краще». І впродовж наступної хвилини Марджорі Тінч стисло пояснила, чому президент має послати на дебати саме її, а не другорядного чиновника, коли вона скінчила, Герні витріщився на неї, не приховуючи свого ушелешеного здивування. Маргарет знову проявила себе політичним генієм. Шельф Мілна, найбільший соцільний крижаний масив у Північній півкулі, розташований над 82-ю паралелью в районі найвіддаленішого Північного узбережжя острова Елсмір, що у полярній Арктиці він має чотири милі заввишки, а його товщина сягає понад 300 футів. Рейчел, сівши до високої плексиглазової кабини снігоходу, здятнішньо виявила на своєму сидінні теплу куртку та рукавиці. Комфорту додавала також систему обігріву, що напамповувала в кабіну тепле повітря. А за вікном Ф14 уже почав розвертатися на льодняний звітли посадковій смузі, Він що вже рушає назад? перелякано спитала Рейчел. Водій снігоходу кивнув, омощуючись на своєму сидінні. На об'єкті дозволено перебувати лише науковому персоналу та працівникам НАСА, що входить до групи безпосередньої підтримки. Коли ф 14 злетів у темне небо, Рейчел відчувала себе так, неначе опинилася на безлюдному острові. «Звідси ми поїдемо на моєму снігоході», сказав чоловік. «Директор НАСА вже чекає». Рейчел зиркнула на льодяну стежку поперед ними і спробувала уявити, що з обіса робить керівник НАСА у цьому богом забутім краї. «Тримайтеся!» Гукнув їй воді і смикнув якийсь важель. Машина загарчала і різко крутнулася на 90 градусів, наче танк на гусеницях. Тепер перед ними була висока стіна снігової дамби. Рейчел зі страхом поглянула на крутий схил. Невже він і справді збирається? А тепер рок-н-рол. Чоловік увімкнув швидкість, і машина помчала до дамби. Рейчел здавлено верескнула і вхопилася за ручки. Коли снігохід уперся в схіл, шиповані гусениці уп'ялися у сніг, і химерна конструкція почала підніматися. Рейчел не сумнівалася, що вони ось-ось перекинуться назад, але кабіна на диво так і залишилася в горизонтальному положенні, а гусениці наполегливо вгризалися в сніг. Коли великий снігохід видерся на вершечок пагорба, водій зупинив його і весело поглянув на свою пасажирку, у якої аж пальці побіліли. Так міцно вчепилася вона в ручки. Куди там джипом до цієї конячки, Амортизатори ми запозичили в марсохода. Працює, як годинник. Бліда від страху Рейчел злегка кивнула. Та отож. Опинившись на вершечку снігового пасма, Рейчел побачила перед собою вражаючу картину. Просто перед ними віднілося ще одну пасмо, за яким починали, чи величезне, ледь-ледь похили поле блискучого льоду.